Enganya i traïu en català Benvinguts a un nou programa de canya i tralla en català. Recordem que ens podeu escoltar el nostre blog, el bloc de Ràdio 77, per Ona onameriterrània al 98.0 i ens podeu seguir per Facebook i ara també per Twitter. I doncs, sí, doncs ja tornem a estar aquí, a un altre programa de Cany i Trella, com sempre acompanyat amb en Toni. Hola, Toni. Hola a tots, benvinguts. Bé, en aquest programa tenim la nostra típica llista de reproducció i a sa secció toca un convidat molt especial, que després ja veurem qui és. Bé, ara per començar, què tenim, Toni? Comencem aquest programa amb un tema de sa banda tret, una banda punk rock des de Barcelona, i el tema que escoltarem és Nosaltres. Nosaltres. Això està tret amb sa cançó Nosaltres, hem començat amb un tema punk rockero i ara començar amb una llista de reproducció més bé de metal perquè el convidat eh, serà més, és una pista, no? Serà més sobre, sobre el punk a Mallorca, per tant eh, anem variant, no? Sí, que per compensar un part de bàscula, no? Sí, <laughs> Sí, ara passam a un grup que se diuen 5 elements un grup que ja han duit diverses vegades un gran grup de metal de Girones amb el seu primer àlbum que se diu Odi i la seva cançó que també eh, dona nom a unes treball i se diu Odi de 5 elements Ja sóc el teu ja és part del... 5 elements amb el tema Odi, un grau, gran tema que fàvem molta vegades que no escoltàvem i una banda que ens encanta aquí i per això bé seguim amb una, banda, una nova banda que hem conegut fa molt poquet, eh, que s'hi diuen Angoixa, grup de Death Metal de, de Barcelona i el tema que escoltarem és el foc del seu disc Camins sense destí, Angoixa. per apren un aprenentup amb angoixa. Brutal aquest grup, i brutal el nom, vull dir, m'encanta el nom d'angoixes, que el trepa increïble. Uh -huh. <ríe> molt l'hem triat. Així és la nostra llengua catalana. Bé, ara passàvem a, a més death metal, d'un grup que se diu Pulmons Negres, també un molt bon nom de grup, he de dir, d'un grup de banyoles, que tenen un àlbum, que també té un molt bon nom, que se diu Víctima Innocent. Bé, estia... <ríe> Bé, la cançó que han dit seu és Radamon, de Pulmons Negres calla, per si no em volia, un mitja. <ríe> Uns clàssics, aquests pulmons negres. També un molt bon grup. Uh, seguim amb més metal. Aquesta vegada toca una banda de Menorca, una banda de heavy metal. Uh, el que escoltarem és un tema en directe d'una cançó que és gairebé un himne d'aquesta aquest, banda, que és Teníem 20 anys d'espina. De M'agradaria saber per fer nosa com quan bufes serenal. Tenia els ulls més entelats, sabien com apagats ser sense dixar-te d'estimar. Com es fosquet, que dur tota una vida per davant, enganant ses quatre llunes i amb el sol que mai s'atura i diu que demà arribarà. Sense cançó, que dues notes del teu cor. Te n'anaves desfermada com s'abarca en serrissaga que reclama ser el seu tresor de vall d'esquens. De sesores se les venda i tant li fot que m'oscura llenegades i m'ho regala maquillatges dedicats a esprevaròs. Els vergers de Sant Joan tot m'ho donaves, teníem nisstà paper, pujin de natais, eran tons de ves per als van set anys de llunes dedicades, sinyera empudes distànques que encara en ses hores lixades desveis. Nisjor que som mai boca espera poada ensavent. Que... dal suestrar. Ni s'atraca ni s'amaga i es recorda que ella és lliure i que mai l'agafaràs. Vaig ben guardar. Ses paraules més difícils d'escoltar. No hi ha clau, no hi ha manera, no hi ha tantes serenades ni basades en espar. Palat de tots. Sense res com són roques des cuté que s'alegren d'assasonades que els abanyen i els hi conten mil històries de mariners que van partir. seguint cants de sirena desmatit, i en esport tenen cas seva, malalts de mar, malalts de terra, mancats de tot el que vivim. Vendem astral, dins serenat, us envejava, teníem 20 anys, tossos de paper, era moltetes més per es vencer tantes L com no aigú que espera poades, sabent que de fora veuré distorsos de paper. Hey! Gràcies. Molt clàssics, Espina. Molt clàssics, Espina i crec que no els havien duit mai <ríe> sí, ara ho comentava Una... jo, jo realment tenia la impresa que els havien duit i com que no han dit Espina, però pot ser que no els ho han duit Una cosa. pot ser, estranya, pot ser sí, sí. a que els ho coneixen des de fa eh, clar, és complicat sí. trobar música d'Espina de, uh -huh. i bé, comentar Espina ara segueixen tocant però um, diria que els vocalista va deixar el grup i ara crec que està cantant la sguiterra, segons he pogut veure vídeos de YouTube i, i etc. no? Uh -huh. Crec que ara també podem anar amb uns eh, bastant clàssics de Mallorca. Uh -huh. Sí, ara un grup també bastant heavy metal clàssic, clàssic-clàssic, sí, sí. de fet... Duim una cançó d'un single que tragueren el 87. I és això, se van quedar aquí, van treure uh -huh. uh, dues cançons... Uh, aquest single i ja de, des de llavors no, no van treure res més. Una Són, pena, una sí, autèntica pena. Sí, perquè... I és uh, comentar perquè... Uh, això s'ha de comentar perquè és la primera banda de heavy metal de, de Mallorca que... Va introduir català en els... Com a cantar, eh, Sí, no? com a... Se se llengua... Sí, llengua de... Per, de set lletres. Sí, <ríe> no sé exactament com dir no? Però vendria això. Clar, del 87, és a dir, eres primer grup de Mallorca que... Sí, és a dir, primer va venir Sant Traït, mm -hmm. just després, en el 87... Varan venir eh, aquest grup. Crec que els Sant Traït són del 82, una cosa així. Mm -hmm. I aquests són del 87 i... Sabeu en un és del 87, però per ser Mallorca ja és, sí, ja sí, és força... Sí. Perquè, clar, en aquell moment era una cosa bastant no. difícil de, de veure, no?, i de trobar. Sí, Vull dir, tot el que era, diguem, l'estat espanyol ja era bastant tancat en quantes mons estaven i Mallorca encara més, és a dir... I mm. tot venia deu anys més tard, com aquí sí, el que diu, no? Tot, tot, tot. Per tant, el 87 és bastant breu per aquest grup, que per ser no dic què se diu, i són Centauro, molt bon grup, i bé, l'ha dit, han duit una cançó del seu single que se diu No mola invasors de Centauri Molt bon tema, de Centauro, així un heavy metal clàssic, clàssic. Però clàssic per un tu, eh? Sí, sí, clar, vull dir, bastant genuí, no? Heavy llenys. clàssic, que no és el mateix que heavy metal primitiu, no? Que no és el mateix. Eh? Ara, no té aquesta rel Black Sabbath, no? Té metgeix britànica de sí, Iron d'Iron ja, ja, i Judas Priest, Saxon, un poc més a aquest rotlla. Sí, aquesta, és, sí, se sí, nota bastant, no? Jo crec que aquesta... Se nota que és del 80, vamos, 87, sí, sí. total, no? El de heavy metal dels 80. Que ja 80. se degueren menjar aquestes bandes a tropel. Mm -hmm. Sí, sí, vaja, és que va una gran època, aquella època. Jo prefereig ser, ser del 70. Black sí, que... Sabat i sí. el seu protodum, a mi m'agrada molt més que no aquesta... Jo ja, bé, a mi, aquesta etapa m'agrada molt, però el es que et ajudes, els Iron Maiden, els putes Iron, és dir, són déus per jo això aquí, cadascú té la seva... Sí, sí, clar. No? per això està sa música no? exacte, exacte i bé, jo crec que poden deixar aquí sa llista de reproducció ha estat bastant poderosa sí, no? sí, intensa i passam a convidat que sí que serà més hardcore punk que visam exacte, <laughs> més punky per tant, passam a Esconvidat una idea una il·lusió o una manera de fer ràdio. Ràdio 77. Sóc l'Humberto de Tralleri i estic escoltant Canya i Tralla. Idò sí, ja estem aquí a la secció del convidat Tornem a tenir en, en Tomeu Canyelles que ja togueren per mort de marasma i forces elèctriques d'Andorra, on hi toca però avui ve eh, per un llibre que ha tret fa poc, que se diu Breu Història del Punt Camallarca eh, Hola Tomeu Hola, com anem? Molt content de tornar-se aquí amb altres Molt content de tenir d'un altre pic faltaria, No me faltaria que no venguessis per aquesta gran... Jo sempre, com jo, vinc aquí a fer vostra visita que sempre sempre és un gust mm -hmm. Clar que sí Bé, ja, ja... És una de les set darreres vegades que... Bé, més que les darreres vegades que tu ja tens fent promoció sobre el llibre aquest, no? Sí, efectivament. El llibre el va sortir oficialment el 16 d'octubre i d'ençà li hem donat bastanta, bastanta canya, hem fet presentacions per, per Palma, per la part Forana també ens vam escapar tres dies per fer tot un grapat de presentacions per, per Barcelona i sí que li han donat bastanta pas poc temps -cadu, que dur que és relatiu a, a l'esmercat i sí, ja comença sí, sí. Ja, són... aquesta és una de les darreres entrevistes m'imagino no? que... eh, jo estic obert encara a fer-ne un grapat i les okay, okay. presentacions jo supos que, que n'estiran fent fins pràcticament primavera se tracta d'això no? anar a poble per poble tal vegada si hem de tornar a sortir a la península se fa encantats però sí que jo crec que també l'oportunitat és interessant no? editar un llibre com aquest i a més celebrant aquest 30 aniversari no? s'anava a dir no, que és un dels primers llibres no? que editeu en, en 40 putes no? nosaltres vam treure el 2013 eh, 40 putes, any zero, entrevistes i articles que era una mitjana era una compilació d'articles, de, de, de publicacions tot allò que havien anat traguent a la plana web on ja hi havia un grapat bastant interessant de continguts vinculats amb Spank, com podria ser una entrevista a en, en Rafa Aguilar, d'Escoria, a en, en Jaume Atriai, de Cerebles Esprimidos, o fins i tot també a en, en Rafa Murillo. No? O sigui que ja, era un poquet, ja mostrava un poquet les nostres intencions, però en, absolut, en aquell moment se m'hauria acudit pensar que el 2014... Podríem uh, dues a la pràctica un, un projecte tan engrescador com ha estat aquest. Ehm, uh -huh. uh, bé, aquesta entrevista més que entrevista serà més colloqui, perquè nosaltres ja um, hem llegit el llibre o oh, l'estem llegint i sí. per tant, uh -huh. més que típica entrevista serà més colloqui, però sí que tant farem aquestes típiques preguntes, com per exemple aquesta, no? Uh, perquè vas fer llibres sobre Spunk i no un altre estil. Sobre el Folk, no? no? Sí, exacte, dir, per què? S'ha de, de demanar però, tot. Com vos de, aquí s'ajunten tres factors. No? El primer és aquest, no? que el 2014 celebram el 30 aniversari de la creació, de la de l'explosió fins i tot d'Espanca de, de, a Mallorca en l'aparició de, de Ruïna Social, de Cerebros Exprimidos i Escòria, no? un 30 aniversari si mateix com a mínim t'has d'aturar i mirar de fer un poc de, de reflexió no? d'allò de, de, que ha passat en segon lloc també en 40 putes quan se mos va donar la possibilitat de fer un projecte com aquest no? associant nos amb Leonardo Montaner i tot pràcticament el primer tema que se'ns va ocórrer va ser anem a fer un llibre d'espanc, no? És quasi gairebé per a nosaltres anunciar ses, ses una, una declaració d'intencions, en definitiva. Nosaltres, com a 40 putes, com a mitjà, sempre hem estat un, un, un, un col·lectiu 100% autogestionat, 100% independent, i compartim una ètica de feina molt, molt similar a la de qualsevol grup de punk, no? O sigui, això fa que hi hagi unes connexions ja no només de feina sinó també emocionals i en tercer lloc, de perquè ho han fet jo escolto molt d'estils però un estil predilecte dins les meves prestatjaries és el punk no? si jo vaig començar a escoltar música extrema va ser gràcies a Netweight fa ara precisament 15 anys no? mm -hmm. Ja era una dola de quan me'n van passar el primer disco que me'n van treure, s'individo control i m'ha canviat canviar la vida ja ha estat un poc 15 anys després fer un, un bagatge de, de tot això i un resum no crec que no, no ets únic aquí que, que va començar amb Espunt i després va anar descobrint uh, més uh, dins l'escena no? a mi també em va passar això i bueno mmm, ja he xerrat també una mica de, de anèdotes del llibre Sí, n'hi ha, que... ha moltes pues... perquè clar, com t'han dit es, eh, serà més col·loquic seran spoilers ah, però... no farem spoilers grossos perquè seríem sí, la de comprar clar que... Que, clar que sí, clar que sí. No, Ví, però veure, sí que, que interessant dir que, que, que 3 dècades i fins i tot un poc més perquè realment és punt de partida del llibre és quan a juliol de 1977 s'escriu per primera vegada la paraula punk a Mallorca un no? mitjà com va ser com va ser uh, el diari a Mallorca uh, com, com tant d'anys per moltes anèdotes per moltes històries i aquí se tractava ja que estem limitats a un espai breu breu tot, però molt intent no? sí, sí, se tractava de condensar-ne un bon grapat d'elles, les més representatives tal vegades, les més icòniques i em poden trobar de tot tipus no? des d'anècdotes que, que provoquen grups venguts de fora com els el de RKL o, o els mateixos Ramones uh -huh. fins i tot eh, anècdotes de, de com se formaren molt de grups que alguns d'ells era simplement amics, que se coneixien, que tenien un com una noció musical i que diven venga, anem a fer-ho a mi m'agradaria recalcar això dels eh, concerts de la polla, la polla. perquè amb um, com van enrebre el grup que va fer com a telonera sa banda, que era un grup de pop? Era Strathonsara, si no uh, Strathonsara uh, era uh -huh. un grup de, de new wave, de, de pop, i clar... També era un poc previsible, perquè en una cosa que reflecteix prou bé aquest llibre és que el públic mallorquí dels anys 80 era molt difícil. És a dir, se vivia, es feia d'anar a un concert, es feia com destrucció cap a lo, tot l'altre i autodestrucció d'un mateix, no? Els concerts solien acabar amb batalles campals, en ferits fins i tot, en detinguts... I aquest concert que, que, que fa referència, Toni, de, de, de la polla, l'any maig del, del 86, si no recordo malament, el públic ho va pagar amb un grup de pop. Era el típic eh, concert punk que havien ficat, sap Déu com, un grup de, de pop, un grup modern, allà, i tothom els van vestir d'una manera que, que com tantes cròniques que acabassa. Uh, molt agressiu Un no? grup de metges havia començat a tocar i ja una pluja sencera d'objectes els hi va caure se'n varen anar corrents però corrents literalment sento compte que varen deixar els instruments darrere i se'n van anar d'allà i va ser el concert que varen fer ara se varen dissoldre molt... però, però també sí, és curiós, que... en el llibre també se reflecteix una altra anècdota del segon concert que donaren la polla mm. l'any 89 va ser menacor i el públic està allà però absolutament ingovernable destrossant mobiliari rebentant vidres, tirant pedres tirant tot a l'escenari i el mateix Evaristo una icona d'espanc va tenir que sortir allà per demanar, favor, demanar a... tranquil·litat en el públic mallorquí sí, que... Eh, anèdotes que, que, que ara ho ho veiem un sòptica d'ara i quedem poc poc abadats. Realment sí, perquè nosaltres som d'una generació totalment que els concerts són el més pacífics del món, vas allà com si anessis uh, una festa que un col·lega... Som, som de fet, excessivament tranquils que diuen, sí. què li passa a gent que sí, està dormida? Sí, sí, sí. <laughs> no, un fet tan, tan, tan significatiu com fent Pogo, que sí. cau i la mateixa gent sí. el xeca, veiem com ha canviat el xip, no?, de com eren els anys 80 o com s'ha ara un concert un pot né un concert de, de, de, de, ja seguida de heavy, ja seguida de, de punk i poc gaudir ho de des espectacles sense el la seva integritat física. M'em sorpremo molt això de, de, de, que, de que fos tan tan agressiva aquesta gent, no? a dir, per pensar-to, no? En un sí, concert, no? No m'agrada esportiu que ample abans que, és, que fos tan batalla campal, sí, aquestes sí, imatges, sí. no? sí, sí. sí, sí. sí, jo difícilment, o sigui, tots aquests concerts que he pogut veure jo aquests anys, no en record cap que hagi acabat, o millor que s'ha presentat la policia sí, per dir, no, no. atura-ho ja sí, però no. en els anys 80 estem parlant d'intervenció directa, entrar eh, per exemple a la sala Montevelo l'any 85 aturar un concert de Cerebros Exprimidos a cop de col·letada de, de, de Cetme o de Matralladora no sé exactament que duien en aquests moments les guàrdies de l'estat però també hi ha una anècdota que per desgràcia no, no reflecteix el llibre per temes d'espai però és el tercer concert que van donar Cerebros Esprimidos i va ser una escola de, de Palma l'Institut de Sant Malferit i eh, era el típic festival tot grups de pop públic infantil en són pares mm. i els professors i de cop i volta apareixen Cerebros Esprimidos insultant-te públic tirant gapos la gent també els escopia a ells destrossant tot clar, el mateix director va tenir que pujar allà a tear atçó, a l'electricitat i això s'ha acabat el lots. sí és clàssic, eh? Sí, dir... sí, sí, sí. Una escola, vull dir, jo què sé, jo he anat a concerts d'escola escola però que és dir, s'assureix l'espai i s'ambient ja no a escola, però això seria ambient escolar, no? Sí, sí, fantàstic, fantàstic. Uh, I una altra cosa que també dius uh, molt en el llibre és que uh, bandes de punk uh, toquen a festivals o concerts o concursos de bandes de pop. sí. Això té una explicació molt senzilla i és eh, una manera de fotre-te'n no? d'un concurs institucionalitzat com era concurs de pop rock de Palma sempre havia allà, s'ha un... vivia com el es gran... Es gran esdeveniment musical d'aquests moments perquè t'ha donat l'oportunitat de fer una sèrie de concerts a puestos grossos i també aquell premi final de tenir un disc per tu o fins i tot apareixer un recopilatori en els vuitantes, que allò era quasi un somni per tots no. els grups era com que la resposta era massiva, en els vuitantes hi varen passar moltíssims de grups i els grups de punk varen viure allò diguent, bueno, i participam però per enfotar-mos mm. d'això, no? I mos trobam aquí, el principal instigador va ser en Jaume Triay en Jaume Triay si sabia que el concurs se celebrava tal dia ell hi presentava concurs un grup fet expressament només per actuar allà, Ostres. però per donar sa, sa nota, la nota. no i així va ser quan van aparèixer grups com Urocaguina, per exemple eh, Antiochichona i los parapetos eh, Yagut Podrido són grups que només van tenir un, un, una nit de vida, <ríe> o, o dues fins i tot però curiosament arribam al 87 o al 88, no me'n recorda ara massa bé però que cerebros es per mi s'hi presenten i van quedar finalistes uh -huh. o sigui que hi ha un moment que diuen mira, ja està està entre els guanyadors Idò, crec que ara que no m'han manat Cerebros que, que podem escoltar qualque tema seu, no? Idò, sí, ara passam a mm, Surfing Didi de Cerebros Exprimidos com el llibre curt i, curt i bastant intens però pides punc bé crec que també poden comentar una mica sa situació bé, abans que comentar sa situació en Marcos m'havia pogut una pregunta per, per fer-te era que uh, el baixista, baixista original de, de Sex Pistols en anglès Matlock sí. va venir a Mallorca i eh, ha comentat que volia saber exactament per què eh, va venir va venir en el context d'una de les fires del disc d'aquesta de, de ah. passada dècada que la fira disc va permetre dur molt d'artistes vinculats amb el punk, la promotora Runaway, que és l'encarregada d'organitzador pues ha estat responsable de dur aquí autèntics mites, no? Es buzcocs per exemple, varen venir aquí gràcies a Runaway Uh, Vam venir també de Damnet. Ah, concert que no, mai no. perda i mai, mai en sa meva vida m'ho perdonaré i també anglè Macluck. Passes que tal vegada aquesta visita no ha estat tan transcendent com altres que, que hegi pugut a Mallorca. Amb ella, de Dabnet, jo també no, no m'ho puc perdonar, no ho he ni perquè els ho van en el principi de canya i tralla que fèiem mm -hmm. es, aquells recordatoris sí, d'espioners. De... De... Sí, que era un 13 de, de setembre, m'ho pareix. Fins la xincada, m'ho fa mal data. I doncs sí, crec que els haurien de tornar a recordar aquests pioners tant de Dabnet com aquestes bandes, no? Mm -hmm. Bé, bueno, també podíem comentar una mica la uh, segona part d'aquest llibre, no? Perquè he sentit dir que té una, un volum 2. Uh, més que un volum 2, sí que tindrà ja per 2015 una versió en, en castellà ampliada amb un aneig gràfic més, més, més gros. Però sí que l'objectiu és tal vegada que aquest llibre, per un públic català o no parlant i per el grup, sobretot, per un grup de lectors que sigui de Mallorca que hi tingui una connexió, bastant interessant però s'atractaria d'anar un poc més enllà i de la mateixa forma que les grans capitals tenen una sèrie de, de llibres eh, com per exemple Sarto de Todo, d'en Jordi Llançà o Oscar Pagui Pujol, que tenen aquestes edicions en castellà tan interessants i tal vegada oferir una, una versió en castellà d'aquest mateix no? i fins i tot ja ara que em mencionava que pagui Pujol que se va fer mm -hmm. l'edició en castellà va a presentar a Madrid pues ja tenim un poquet en marxa una connexió ja per, per dur el terme i un segon vòlum no no es, no està previst no? Uh, en manco en català no. no de moment és una primera versió una breu història jo crec que com a panoràmica de, dels esdeveniments més destacats sí que és interessant però llavors ja veurem com ho feim per aquest segon? Jo ja, crec que encara queda un poquet de... Jo volia recalcar això que el llibre és breu, però molt intens i amb molta informació que de fet a mi me va costar eh, recordar-ho tot, és a dir m'ha costat moltíssim tornar... sí, sobretot s'ha descontrola molt jo crec que et segon tram de llibre perquè vulguis o no als anys 80 hi havia més poca escena eren més pocs gruts i t'ha permet no? entrar un poquet en detall de cada únic que què feien però ja va començar a moure l'explosió del hardcore dels anys 90 que hi ha la quantitat de grups i de supercenes que arribava dins una mateixa illa i ara mateix quantificar quant de grups ha hagut a Mallorca aquests darrers anys és molt, molt difícil és molt molt. brutal, eh? és a dir, que hi hagi hagut tanta escena és, és perquè molt... no és que sigui un tòpic però jo penso que Mallorca sempre està molt, molt punk, no? Mm. jo crec que és també un poc la reacció de, de viure en una societat turística volcada en aquest setor no? que fa que, que també hi hagi una part de sa joventut que està un poc com a oiada, no? mm -hmm. i que cerca emocions autèntiques i no es pari -pec i pugui haver de, de cara al millor no és turista o de cara uh, a ses tendències que estan de, de moda jo si una cosa m'apareix fascinant del a Mallorca del hardcore i qualsevol superestil és que començant a repassar tots els estils que ha hagut aquests darrers 30 anys de metal, de, de rock alternatiu, de indie pop i tal. I veuen que tot tenen un poc aquest punt de partida, aquest punt de i va desapareixen. O estan en franca de decadència. I veuen que espanc des de que arriben els anys 80 fins pràcticament al dia d'avui s'ha viscut amb moltíssima intensitat ha generat moltíssim de bruts, moltes de publicacions de discos, eh, segells, fanzines, locals d'assats, locals per, per tocar, i és impressionant, no? Que una illa tan petita pugui donar tant. I dò, abans de seguir xerrant una mica de l'escena que és el que te volia comentar ara, l'escena actual, com la ves, podem escoltar un altre tema, no? Que aquesta vegada és de Ruïna Social, potser ser? Escòria, perdó. Escòria, Escòria. Escòria. exacte. Toco, bé, ara toca Escòria amb una gran cançó que se diu Anys de repressió". Sí, doncs, sí, això era la cançó Anys de Repressió que bé, ara un poc, com els comentàvem també té un missatge bastant contundent per això, les, dir, no? les lletres d'Escòria jo crec que tenen un significat especial en el de que Escòria, els seus components, eren fills de, de gent de classe treballadora a més d'Inca ells eren gent amb, no tenien estudis no tenien eh, tenien accés a feines de, de, de, de molt baixa qualificació estem moltes hores... És a dir, els duent una càrrega de ràbia les seves lletres i la seva música molt interessant, no? Agafes lletres d'en de, de, de, de Rafa Aguilar, de, de com t'ho contava que ell per les nits estigui en el es matadero com s'ha se sentit putejat laboralment... I, bueno, te reflecteixen moltes coses que, que veiem avui en dia, no? Des de la repressió policial, des de la repressió política que vivim a tota aquesta, aquesta joventut oïada per, per, per motius laborals i molt, moltes altres coses més no? mm. I doncs, jo m'agradaria com he dit abans comentar una mica com la veus tu l'escena actual de Spunk mm. i també comentar una mica com veus l'escena Spunk cantant en català tant d'Illa com, com en general jo crec que eh, primer de tot eh, a nivell local eh, hi ha un estat molt bo actualment. Sí que hi ha una crítica que s'ha de fer i és vera que és que tal vegada se, se, se fa necessari més sang jove gent de, de 14, 15, 16 anys que agafi els seus instruments i en vez d'estar davant s'ordenador, davant sa play o, o ballant reggaeton, el que sigui, pues que es posin a expressar totes aquestes inquietuds i tota aquesta ràbia que tenen doncs molt llaró, no? Això se, se va poder veure bastant bé, en, per exemple en Serien de cop de Fona, quan va sortir mm -hmm. en el Lots de 15-17 anys no? i això tal vegada és el que se necessita a Mallorca però, per altra banda, tenim una producció molt interessant de, de grups, estan sortint grups que, que, que jo estic meravellats de com sonen de les cançons que tenen, de les lletres Uh, fins i tot me supleixen tal vegada la necessitat de, de consumir música de, de, de, de fora perquè molts dels grups que escolto aquí m'adonen allò que necessito o allò que jo cerc dins un grup de punk no? tenim també moltíssima producció radiofònica molt de projectes mm -hmm. com des de canya i tralla, a tots els que es puguin fer altres emissores, siguin institucionals siguin ràdios lliures, etc hi ha molt de mecanismes de difusió, hi ha fan cines allà eh, hi ha segells, n'hi ha un bon grapat, per tant, l'estat actual d'Espanya a Mallorca és molt bo. Jo Podria estar millor en petits aspectes, però... Sí. I llavors el que dius de, de tema lingüístic jo crec que s'ha romput qualsevol tipus de complexa a de fer música, per ja no només de punk, sinó en general. No? Eh, que, que, Això o... s'ha notat més a Catalunya que a illes. No, em... Ses Illes. No, però veiem a Illes que hi ha munt de grups que amb independència de que fan s'hi llancen, no? Ja si no és per una convicció ideològica, es se viu amb una altra, amb molta naturalitat, no? Jo ja me'n en... pensava que seria molt més, però des de que, des de que va començar Cop de Fona, sí. que de fet Cop de Fona a nivell internacional va fer una cosa increïble... Sí, i abans el, el cas de Matràs, també, també. se eh? va viure molt intensament, no?, però, però amb moltíssim de grups ja, jo crec que ho estan incorporant d'una forma molt natural, no? Jo ja me'n pensava que seria molt més... Li donaria més corda, també no? També és veritat que les illes amb aquest aspecte mos costa, mos costa quan mos hi posam amb les feines, mos hi posam però, bueno, aquí... aquí... El millor és que també s'escena punk perquè, clar, és el que dius en el llibre, no? Que és, pràcticament gairebé són els mateixos de fa 15 anys o això i, i són gent castellà no parlant i sí, que, clar, no, sí. no... Però, per exemple, tenim ara mateix aquí un grup molt recomanable que es trau que tota uh -huh. ja totes les son, cançons són són ja, ma mateixos del de gairebé de gent, cop de fona, uh, allà els els que vasen, el Martí tocant els baix, uh -huh. Martí de cop de fona, un tic cantant de de pues, està tocant el baix uh -huh. i bé, poc poc a poc, a poc però anem fent. Que estaria, seria interessant no? de fet que mos, mos mos afecta tan a prop mm -hmm. més de Hardcore Punk mos, sí, mos agrada molt però, però uh, mires també altres estils jo crec que a Mallorca mai s'havia fet tanta música en català ja. eh, Això és, vera. Això eh, és moltíssima, siguin sí, molt. sí, grups de, de pop com de sí, metal, sí, sí, com sí. de folk o tal. mai hi havia hagut aquesta, aquest impuls no? dir, de rompre qualsevol complet, és mm. a ets la nostra llengua, l'empleam i la gent, el mateix públic molt bé, jo hem passat parts d'experiència que tenc ja siguin forces elèctriques com un marasma nosaltres hem incorporat en el nostre discurs el català i, i no, no, no, no ha provocat ni cap fractura ni mos han acusat de res, sinó és que no hauria de, de no, desagir, no hauria. saps? No, no hauria de desagir, no. De fet, bueno, hi ha un cas que t'ho remarcable, són els Neurotic Disorder, perquè bàsicament són com un suffocation, però en català però és un mm -hmm. brutal death, tralla i potent que te cagues, i a mm. que... Marasmes s'ha anat més en fora també el un molt bon grup diguent un metal així més extrem i, tal. És que més això, I no, no, realment no, hi molt pocs que cantin en català a Mallorca no hi cap problema de triomfar que aquest és principal uh, problema que, que veu la gent sí, sí, ho és home. que si no cantes en anglès o en castellà, no triomfaràs. No, altres ara fitset, fitset que tot i que és disc que entrats i íntegrament en català, altres ara hem hagut canviar vinils cap a, cap a Bèlgica, cap a França, cap a cap a Anglaterra també. Venc dir que si entras en final és música i li és igual també si idioma. Mm. És a dir quan ja m'he recordat com va sortir Ramstein, que s'end això cantant amb alemany, això no se menjarà ni un torrat, fitset. No? Eh. Sí. però jo crec que, jo ho veig un poc més a revés perquè li dones més interès, de sí, fet jo sí. una banda que puc els Barry Charrac, crec que el fet que cantin en basc és molt més exòtic que si canten en anglès de fet eh, en els llocs on parla la llengua eh, a l'exterior ve, veuen més normal que cantis amb la llengua originària que amb una és altra mos podem així i veiem un, un, un japonès cantant flamenc i provoca com a riares, no? N'hi ha, ha, però hem de dir que sento viu com a que, que és això, no? Però, però jo crec que cada un té la seva llengua i massa bé i que millor que, que, que, que utilitzar-la amb aquesta naturalitat, no? sí i jo és això, jo estic content perquè veig que la gent aquests darrers anys, en Mallorca s'ha posat moltes piles i ho viu amb una total naturalitat, mm. perquè és això se tracta de, de crear naturalitat. I jo crec que segur que hi ha hagut moltes més bandes que s'han format, però tu de fet ho, ho comentes en un llibre que les bandes de les illes són molt de estar a casa i ja està, no de sortir i i promocionar-se, no, i fer concerts no eh... és més de mos tancar-me a la sala de de rocues, i, sí. i de... no sortim comences a fer un còmput de, de lo difícil que et sortia a la mm. península i no t'acaba no compensant -te. és a dir, un grup que tingui un segell a fora i que tingui subvencions i tal, sí que ho pot ho pot fer, però així tot haurà de tornar a Mallorca per el que sigui, per feines o el demés Uh, en canvi un grup que tingui sa base a la península no ha de passar tanta de pena uh, aquí és molt normal que quan un grup ja ha fet un parell de sortides a la península -mi, a sa seva, que és la seva ejidriola i no t'equadren els números mm -hmm. nosaltres batallem amb aquest gran problema que és insularitat però també juga jo crec que també fa bo un poc a la perquè fa que se creï un microclima independent no? de, de que diguin, mira estem nosaltres aquí tancats, no podem sortir molt muntant la nostra propi història sense mirar res de, de, de fora i dona lloc que en això, una escena molt rica, només escena de punk que té tot tipus de, de, de subgèneres, no? Totes les diferents sensibilitats del punk estan representades a Mallorca post-hardcore, post-punk, hardcore, post hardcore melòdic, un un poc més castellà, un un poc més anglès, de totes les èpoques. Amb això, no? Aquesta varietat molt interessant. Mm. Bueno, eh, Marc, com anant de temps? Crec que podem escoltar un altre sí, tema, no? Per mi ja podem uh... acabar la secció, escoltant un altre bon tema de Bad Taste, una altra banda icònica, amb la seva cançó, Mujer Liberada. però ja per acabar eh, abans de tancar eh, te volíem agrair que mos anomenessis en el llibre, que contessis en nosaltres jo, jo crec que canya i tralla té una funció molt interessant, crea unes sinergies importantíssimes i necessàries, com són entre Catalunya i, i Balears i també jo crec que hi ha un públic que demanda precisament això que és canya i, i a les ràdies no? i pues això, també una ràdio lliure com aquesta i com la feina que faig, jo crec que com a mínim és destacable no? Estem molt content de que <suprisa> m'hagis mo, ficat dins, dins de teu llibre aquesta... ja, ja. formant part dins del... ja, sou un... Pong... ja sou part de la història Idò bé, crec que ja podem anar despedint aquesta secció i Ben. donant gràcies per haver tornat les a... no, gràcies els de donar jo a vosaltres per tant, encantat I doncs, sí, fins aquí el programa d'avui esperem que vos hagi agradat en llista de com has convidat i gran convidat que hem tingut i ja anem despedint el programa Toni que tenim per despedir Anem acabant amb una cançó d'una banda de Hardcore Melodi que ens encanta aquí que són Guspira i ens despedim amb el seu tema Tot té un per què". Esperem que vos hagi agradat com hem dit i ho deixem aquí, ens veiem la pròxima setmana Fins al programa